مران مختار مولدن کو دمولانا مبتی توسیب اخمات سے عبد الدور اے تفسیر قرآن دا ننانوے نمبر کے سٹھ شیپ محلہ بلل خیر مرغوث کی پھاتار نو دوزار آٹ کی شیر تدید امیر ایدو پتہ یا ساتھ ای اشاہ وادی سنت کے سٹھ این سیریز مرکز دکان نمبر تئیس عبد الرحمان پلازان اس دیمین چوک جانگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر زیر دا چې لال شت او قوم ظالم تا قوم د فرعون تا او الایت کن ایدای ځان نه بچی د شرک نه قال ربی انی او موسی علی السلام یا رب زم ما به شک از یری دینا د دې نه چې هغه به نسبته د دروغو کیماته الله اکبر ګور دلته واقع یاد موسی علی السلام ذکر کړي فقار خداوا چې ابراهیم علی السلام مخ کې او جاغوا که مخ کې ذکر کړو خپدي ذکر کولو کې صحیح حکمت نه دا ګور دلتا تشجی او بہادری مقصود د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته او موسی علیہ السلام قربانی ډېر کړو د دیو اجنه دا واقعه ذکر کئي یا د موسی علیہ السلام معجزات آ کثرت سره د دیو اجنه د پیغمبر سره مشابهت او په کثرت د معجزات او کې نو دیو اجنه ذکر کئي ماسته یا د موسی علیہ السلام مقابله کې ډېر بدبخت او سرکش ظالمو او د نبی علیه السلام قوم قریش دام لیر سرکښو دا مقابله د سرکښ قوم سره وا د دیو جن د ذکر کئ یادات موسی علیه السلام زمانہ د زمانه د نبی علیه السلام ته نزدې وانو تقدیم دعا کئ د موسی کئ قالا اویدو ایر ابا زما بیشک زیار ایگا ما داچ دیبا نزبت درود زما تا او تنگی گی سین زما وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِ او نَچَلِي گِ لِسَانِ جَبَ زما زکا غوصاناک دیرو غوصاناک دیرو او کم سلیل چو غوصاور شی او د غوصا بیا د غوصینا آخابر تینا بس گڑی گڑ وڈی شي فا آرسل پس اولیگا پیغام الیگا الہ هارونا هارونا علیہ الصلاتو والسلام تا والا ہما ود دای دپارا الیا پما باندې زامبون بدلادا فا خافون یقتلون زیری گما دا چ او بوجنی دای مالارا ګورا باز بای موسی علیہ السلام ګډا کړو وای زام به نا نا نا بیا به دا نوی چې لاہوم د دای پما باندې ګوناده ګوناده الله د مخلوق ګونا نې زام د بدله هيا چ سورہ احزاب تاسو وګورئ آیات نمبر 5م چې ګناح علی چې کله قصد وکيوشي قصد دوشي نه لا ګناح او موسی علی اسلام خو قصد نو کړي ولیس علیکم جناح فیما اخطأت به کم شکه چې تاسو خطا کیږئ نو پاره کې ګناح نشته موسی علی ولکن ما تعمدت قلوبکم لیکن عاشه ګناره چې قصد کړي زلون موسیٰ علیه السلام ها قصد نو کرده نو سنگه گناه شو یا بل دا چه دل تا و نو سوره تو هاکی تیر شویو ایات لمبر چالیس کې چه ارتا و غم وی غم نو دا غم و تاولی بیاوائی داستی ولی نوائی چه فغفر ناکا مینز زم بی ما تا تا گناه ماف که اتا ولتاوی فنجای ناکا مینل غم یو غم و در بنده را غلو خلاص میکرده ته الله اکبر بل دا چه موسیٰ علیہ السلام دا مجلوب متعاون کرو او اگا گناہ نوی ذکر ورطا موسیٰ علیہ السلام احسان ورطا وی که دا گناہو نو موسیٰ علیہ السلام ورطا احسان نوی لکه سور قصص اگو ری تاسو سور قصص سلامت سفارا آیات ولسم موسی علیہ السلام دته احسان وې نا قال رب بما انمت لیا په سبب دا اے رب زمان اے رب زمان په سبب د دې چې تا عام کړل او احسان کړل په ما باندې بس هرګ اسبنه شمه زایم د اړ دي د فار د مجرمانو چې قبطي بیا و د مجرم امداد چاره نکوم دک څخه به ول سکون امر کوم الله اکبر احسان وتوي بلدا کدا ګنا نه موسی علی السلام بیا ول اراده کوله بلی ول وجه داګه سوره قصص شلم کې براشي فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَبْتَشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا بل بَنِيَ بِإِرَادَةٍ كَذَا <coughs> د دیو جنہ مفسرین کرام معنی کړي دي زای کی سراج الملک نور وای لَہُم عَلَیَّ ذَنبٌ لَہُم د دا دایدا دا پر علیه پما باندې داوا ذنبن داوا د ګنا دا دیو د ګنا در باندې او بیا وې ګناه وته زکه وی سماح زنبن علی ظامهم دا د دی خیال خاطر د دی په ګمان وته ګناوي له امام رازی رحم را الله وئی الزنب من القوم لا زمب الله فلا یذبط ای سیانو موسا زم دو قوم د طرف نه چې غی وته ګناوي دا نه چې د الله ګناوه د دی وځنه وئی نا فرمانی د موسا نه ثابت اللہ اکبر نو کم چھے رسائل مسائل والا لکھی چھو اس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا نو دا خبر دا غر ڈا گوصلہ دکھا یہ بہت بڑا بہتاو بڑا گناہ اے داستا کم دنو یہ ڈا گوصلہ دوایا نہیں پوشے اللہ اکبر اکبر والله هوما ل او دی د پاه په مابانندې بدله په ریګ چې د بهوجنی معلاره قاله له تالاه کللار داې نه د لارړ شي تااس دوړه پای زمون سره بشا کا زه د تاسو سره یا بشا کا منګ د تا سره غې خدونون کې پس لارړ پس ای چې بشا کامونګهغاه لګلی شوي د طرفا د پرور دی کا منګه لګلی شو بیا او لوعاله من طرفنا دا چې زاد کا ته زمونږ سره بې رائلو الا لم نوربک فینا دوی مه حالت په موسی علیه السلام او دا بر 33 لوم برایا ته پوری او پدی کې تراذات کې اپ موسی علیه السلام باندې قال او وې دو لم نوربک تربیت نه کلمنګا بین ائے تربیت نره کلمنګستا فینا دلتکه ولیدا چما شو می ولا بیست فینا او سارشو تدلتکه منو مورکا تیرا کله تا فینا دلتکه مین عمرکا د عمر فلنا سنینا سوکلنا اول اعتراض زمړه تربیت دل ما کله دے اوسرالی ما ته خبر شروع کړو دویم اعتراض ولا بیست فینا من عمرک سنین تا غډره موددلته تیرا کله تا خو مخک دا, دا خبره نه کولې نندله کمزاین نه راړې را دریم اعتراض او فعل طفالت کله او کلوتف کول اغا کلوتا کار کارستا اغا فالت چ کلوتا وانتمینل کافرین او وی تد منکرینون تا د خپل فعل انکار کو تاوی ما نه کوي وانتمینل کافرین وی تد انکار کوون کو نا د پاره د خپل فعل د خپل کار نه انکار کو یا دا اغا وت وانتمینل کافرین څه تا دا خبر نه کولې نو ماخه خستون زموږ بیا کاپروي ايا بل ته اوجي ته ود ناشکرنا تا پړو زمون ناشک ناشکری وکړه زمون شکر دیو دا دانک جواب د درم اعتراضنا قال فانتھا وي موسی عليه السلام کلمه ده کار لرب اذن پدا وقت کې وانه من نزوالینا او زوما د انجام به د انجام انجام نه به خبرونه د انجامې کار نه د انجام د دینا د بی خبرو نه یا نه مینت زوالین دا غا چا نه چې انجام نه بی خبر وي دا انجام نه چې بی خبری ماته انجام نو ما معلوم چې دینا بس جوړیږي یا دا وانه زو وما من الظالمین د مینا کون کنه د الله سره ما د الله سره مینا کولا دا خد الله سره می مینا وا ان زګه دا کار کو او زلالت پمانه ده من سر راضی لکا سوری یوسف کے اللہ اکبر سوری یوسف آیات لمر فچانوے کے داریں زلالت فمانا درو کے دوم راضی اللہ اکبر درو کے دو لکا علف لامیم سجدہ آیات لمر لسم کے احامیم سجدہ اڈتالیس کے فمانا درو کے دو ندل تدا کا و انا من الظالمين او وما زاد رخشونا اگ ټیم دا نارښوم اوس د تماخه مخه خلاړم چې سکه نوکا لاست یا دی الله اکبر دا ټولې معنی دا نه چې بس زوما اگ ټیم کې دو ګمراهانو نه دا معنی غلط ده یا دا معنی اوکا زوما دا چانه چې انجامې کار نه به یا زوما د مینا کون کو نه الله سره یا زوما زو د دې روښونه تان روښوم اوس د لمه ما الله اکبر ففاراتو د دوین اعتراض چی تا خدا خبرې نه کولې را غ من نو الله نبوات را کاکن نه ففاه لما خ فسول ف لاړه مزه من هر کله چې مز د منزستااسونه بلي په را کلل الله ف باللي رابي فصله کل ما لله را زما حکمن نوبوت او ګزو ما ل را یا حکمن فوادهدين اوي ګزو ما ل را دېګل شو ا بیانا او ځکه کوم چ سرهته نبوت می لالا شو مخک نو کوې ځکه چې نوبوت را څخهنو وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا ده اول سوالنا چواتاویت ما تربیت تی نو کڑه ما دل تا می دل تربیت کڑه نو داغی جوابو وَتِلْكَ نِعْمَةٌ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا او دا او نعمت تی معنی دی دا نعمتو چه تزباد پا ما بانده تمنوها زباده تاغی لرا علیه پا ما بانده آغا دا دا دا گورا تلکا نعمتون موسوف و تمنها علی دای صفتو موسوف سره صفت ننا مبتدا انعبتا پا تقدیر دا جار سره چه بادا دا با خبر شی دا سبه شی بے انعبتا بنی اسرائیل و تلکا او دا نعمت دا سی نعمت چه تیز باده دی لرا پا ما بانده پا دیده چه تا غلامان کلی دی بنی اسرائیل لرا دا لس نعمت ته یا دا چه تلکه اشاره ما آغازتا زهن کیچی دی تلکه دا نعمتون یو نعمت ته تمنوها چه زباده تا غیلرا پما بانده دا چه تا غلامان کلی دی اسرائیل دا انعبدتا اس تفصیل شده خبر نعمتون تمنوها دا چه غلامان کلی دی اسرائیل یا دا چه بماند قتل تا سره راځي په نفيتجبا کې نو مانس او اثيل کینه نعمتن ايا دام لايو نعمت چتیس باد پما باندې انا بتا د دیوا جنا ال ان قتل تا د دیوا جنا چتا وجل دي بني اسرائيل لرا دال سنهمت له انا بتا ال ان قتل تا بني اسرائيل دی نا چتا وجل دي بني اسرائيل لرا تو پاگلہ بالطرف تا نو گوری چیدہ بنی اسرائیلو تباہی دے صرف زمان تربیت دا تخکاری زمان قوم دے سمرو اجلے دے اللہ اکبر قال فرعون سرامي ترازو وي فرعون و ما رب العالمين او سوق دي رب العالمين اغه رب د مخلوقاتو قال وي موسی السلام رب د اسمان رب د اسمانون رب د سمک ديو داسه چې په مابین د دي کیری کچاری ایتاسو یقین کوونکی قال لمن حوله وي اغه چاته چې ګر چا په او د نه آیتاسو غوګ دی اغه قال ربکم وي غوګ دی تاسو د سن خبره کوي و هو ان ربكم و رب ابائكم الاولين اغه دې زماره رب استان سو رب د مخلوقات اغه دی چې رب استان رب د مشرانو استان سو دی خانو قال ان رسولكم الذي ګور ټو کې وسره شروع کړي دا قول بالاستهزاء قال و فرون بيشکا غرسول استان سو اغه چې را لې ګل شوي د استان مجنون خام خالی بنی د دا پاران رسول و تا د توګه د وجه هو اساس د پیغمبر خو لیوانی دی ته تا تاسو تا چیراله گله شوه دی وې ده خو لیوانی شوه دی کالا وی موسی عليه السلام رب د مخلوقات او غرب د مشرق او د مغرب دودا چې په مابین د دې کړي ک چې ری تاسو عقل لري جواب د مجنون ته اشاره ده هغه لا مجنون دیته ان كنتم تاقلون ک عقل در درکوي مجنونان خو تاسو قال لئن اتخذت اسد العلم او موسى اسلام پیش کړو اوغه و نمنل الله اکبر نو اوس دم کی ور کوي او دایدا سي چې کالا دي مبتدا دي پڑھ کنه بیاغه دم کی ان ور کوي کس ما کې قال لئن انتخذت وغا کچلی تا جوړ کړې او خدای بغیر ما سیوا زمانه نو بغیر زومتاله راځي جیل کله شو نا قال اولو جیتک او موسی علیہ السلام اگر کما راتل کړی وی تا تا پيوشي وسي سر گن سرا قال فاتبيه او یاغو فاتبه راتلو کته پای سره کچری تدریشتونه فالقا صا او پس اور زلا موسی علیه السلام مساخ بلا پس نا صافه اغه اجده وا سرګنه او راوی با سلاس فلرا فیزا هيا پس اغه نا صافه بایزا اول الناظرینا تک سپینو د پاراد کتون کو قال لمن حوله اس ګرا بل حالت په موسی عليه السلام باندې او دا حالت دا به آیه 91 د 51 نمبر ته پوری وی درم حالت په موسی عليه السلام چې دی کې دا وای چې تاریخ ولورکا تامه ولورکا تامه ولورکا او مناظره ور سره جوړه کاه اغه ذکر کای اغه مناظره او بیا د صاحرین چې کوم مسلمان شوی دی دا وی وجلا کال لمن حوله او قال للملائحه حوله يريد فرغا اغا دال تاغ تا, تا حوله چگیر شافير ودنا ان ها ذا بشكدا موسى عليه السلام حاجا دګردي خارا يريد ان يخرجكم من هذه الشبهه ستا ستا سنا جادو فلصرا فما ذا تأمرون فاش مشورا س امر کوي تاسو سم مشوره کوي تاسو قالوا و اي ارجه مهلت وار كلا دلارا تاریخ ور کا دلرا ارجه تا ما د دلرا و با اصولی قافل مداینی په کې هاشری نا جما کون کې راتلبو کی تاطا په هر قسمه جادوګر او خيار سرا پس جما شو جادوګران د پارا داغه د پارا تو وادي دره مقرره سوره تیر شو وی مویدوکم یوم الزینا دلو یختار اغرزو دلوی اختر پرس باندنے راج مکی گوبا اللہ اغیل جادوگران راج مکی شو وقیلا اویلشو لنہ سے حال کتا حال انتم مجتمعون آیتا سو مجتمعون جمع کی دن کی ائی استفہام بمانا عمر دے مانتا سو جمع کے گئی اکبر طول راج مکی دی آو جادوگران دا لوی لوی مانه مونځه را جوړا ده لا الا نه شای چې مونږه تا بيدارو کود جادوگرانو کچری وي غي غا غي چې غالم شو ان کانوک چریو یهم الغالبون غالبوا پس هر کلا چرال جادوگران قالوا لفرعون ا وی فرونتا ا ان لنا آیا د فر ا ا وی بازم ا ان لنا اجنا ا وی بازم د فر مزدوری ان كنا نحن الغالبين کچریو منگا غالب قالنا ام وتا اولنا او به تاسو تا سو پدا وقت کی به زما دنس دی خلقنا زما دنس دی خلقنا به تالی سټ به قال لهم موسى ودیت موسى سلام. او غورزوی تا سوا چي تا سغر ځون کي فاالقوهي با لهم فسغرزلا او غورزلي غير سيخ خلياو امساغان خلياو وي وي بي عزت فراعنا پاي عزت دو فرعون باندې اين نا بي شك امغه هم خايو غاليبيدون کي بي عزت فرعون دا غي زك ويل شي فرعون ځان ډير اوچت غړنه لو ډير ځان اوچت غړنه لقات سوره ای سوره زخرف آیات نمبر 52 گوری 53ما پارا سوره زخرف آیات نمبر 52 53ما سی پارا ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ايا زغوارم ډېر د دې سړي نه هو مهين چاډه ذلیل د وی لایقا دیوبين او قریب نه چې بیان نو کړی د مثاله مړه له کوم سلام شي بیانولې مثله بیانول چلو الہم مرزي او غله ده عزت غره مو کو دي غره ده ځان ډېر غټ لو نو دای چې دا غټ والی او کته نه دی وي به عزت فرعون مظهري ذکر کوي وَيَتَبَرَّكُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ برکت یې اصل کا په عزت د فرعون باندې لہذا دا معنا د تبار تبارک سره مناسب ده معنا سو مشرک مشرک مشرکین چې وي د غیر نه برکت غاړي او موحدین برکت چې غاړي نو د الله نه غاړي او شیخ د شافورو هغه باندې ځکه ذکر کول وی وسیلا بِزوات کار د فرعون یانو دی زکا چې تو فیل او دا مانن الفاظ مترادف دی نېچمانن الفاظ مترادف دی فدی. اول وسیله به ذات فاضله چکه به وندار پرغونیانو کارو فتو فعل دته په حرمت په حرمت ماده الله اکبر و ير امام روح المانی جواز ور کړی دی ا ویل دی هغه شرک نو څر دی فا بیا تعویلوم کوي فاغه دا ویل دی چې ګوره دا صحابه کرام نه منقول نه دا صحابه کرام کیدا کیسه وسیله نه وا چې صحابه کرام کیدا کیسه وسیله نه نو بس بدعت تک نه اما اهل السنته والجماعه فيقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه يا خوا بدعت ٹھیک نه الله اکبر فالقوهب علم پس اوردول د یغره شیخ په لوام سا غان خپلیا وی وی چې پاین زد فیرعون باندې مانګه ها ما های غالیب دون کی پس اوردول موسی علی السلام هم صح فلرا فایزا هيا پسنا صفه التلقفو تیرک ما اغسیا فی کنجه د جوړ کړو او فاولقی السحرا پس اوردول شجادو ګران سجدہ کوونکو کی قالوا ا قالوا خالو آم نه و د اما ایمان دوړه د منګه بر رالاله من پره د مخلو کااتمان دی چې را د موسا او دهرو هارون کاله آممن تمم له اوه اوغ آمم لهای ایمان را وړ ایمان راړو تاسو دبانندې یا تصددیق کو تاسو د د مخکې د دینا چې ماهکم کړړې تاته ان نه هو بې شکه دی خا مخه مشرستاسو دغ چې خوودلی د تاته جادو په چې پهه به ش تاسو لا او قدان نه کټ به کم منځل لاس ستاسو پهستاسو من خللاین عدل بهدل او خا مخه په سی به کمم لره قاللوله ځایره اوګوره او ذکر د یقین او د شجاعت او د به درې دغې ګوره یقین تهکن نه. قالوا اويای لا زائر اس پروانشتے ان بے شک منگا الی ربنا فل رب دمنقلبون واپس کینن کیو ان نا تمو بے شک منگا امید لارو تمالرودا چھ بہنہ بو کہ من تارب زمنگا د گناو نو زمنگا ل ان کن نہ د دیواجنا چھ بے شک منگا اول المومنین اول ید مومنان نا وا او حینا ا اس ا گئی شیطان کلو رست نور بل حالت موسی علیہ الصلات والسلام چې موسی علیہ الصلات والسلام تعالی تل دا بنی اسرائیل د ځان سره بوزا اوی چې تله دی د طرف ته فرغون خبر شوه ده لخکری روانه کړي دي الله اکبر ا لخکری روانه کړي دي او بیا دا هغه هلاکت ده فرغون او دا د ملګرو او د نجات د مؤمنانو چې الله څنګه نجات ورکړو مؤمنین لرا دا سلورم حالت او دا تہ 28 6 نمبر تا پوری بې وا او حی نا ال موسى اوه یو کلمنګا موسى علیہ الصلوۃ والسلام تا ان اسری دا چی بوزت د شپې بې بادی د تلل بهدر پسې کې دی شي تاسو پهې پرستو لګې دل بدر پسې کې دی شي پهر سه پهولګ فون فیل ما داې پهښارونو کې حشيرینا جمع کوونکې وه نه هاولا ب شکه دا خل لکهله شیر ځماتونقاللیون دا یو ډله دا ډیره لګه لګونته کې خلک د شیر ځماقاللیله یو مولا کې تابلی کله د حیوله موواته د ن پرت کې د استاد محترم محمد حسین نلوی سے پرات کی کتاب لیکلری حیات العلماء کتاب سره طوله سټکه پک خپل سره لرا اخلاصي کړی دی او خو عالمو بهترین عالم تیر خدمتخه کړی دی خدمت خو هغه د آلول حلواي وال خانق مجبورہ کړ او هغه لیکلی دی پاغه کې چې ما پس دایره جمع شو زی مجبورہ کړم چې دا کتاب بلیکه ورستوی بیا په پنجاب کې په یو بر سري عام جلسہ کې ویلو یو تن وا ت پاس ایدو دا, دا, دا, دا, دا, پا دا یو کتاب دے حیات العلماء یی وتا غونی و بل طرف تے وتا دا گل کتاب دے توحید و شرک حقیقت بهترین کتاب دی گا۔ اغا تجید اس تا دوڑ کتاب ندی ویا ودا کتاب ودا کتاب پمیا خپل منسک بالکل دیوبل نہ مخالف تھی دار لا چل کڑے اغا ت ی مولان وغا سر پنجاب ودا مخت مال تور کڑے دا دار علیحدہ تور کڑے دا شرم ول ز دیم چے مجبورہ کڑے او کتاب لیکل کله د نوه خام مخه سه زت کې را شي الله د مااف کې خدمت د دیېښکه دی ځکه د مودان یخی جړیستېدي ډیر بهترین کتابونه په مودیانو لیکلیدي او توحید شیرې حقیقه حقیقت بهترین کتاب ل کله خو بس کله کله اوشي دا س خط یاد ده آلو حالای وال خانک مجبور کړو و دا بهخام مخال ک نوغ کتاب لیکل کله هغې کتابلی کلی دی تو داشااعت والله دا او ش ده شیرزمای قلیلہ یو سو یو ټانګه خلق دینو نو دل تک کوئی خلق یو یار یو ټانګه خلق دی نیلوی سے بیا داغی جواب کی کوي رد من رد منکرات کی اغه وی آو ویدہ قول اول فرغون کړه چې موسی علیہ السلام ملګرو ته ویلو انه ها اولایله دا اول دا یی او دا ګور د نبی علیہ الصلاتو السلام په ملګرو باندې اوم دغه الزام چا غی ته به او د رزمانی د جاهلیت یو ظلم مو شوی داو منو یو تانگا خلق دی لک گونتا که خلق را جمع شوی دی دی او غی دا خبر نکیو دایی لرا غلی کئی دا او سم داوی او آغا تیم کم داو و این نهم او بیشک دی لنا منگ پارا لغائزون غسکاون کی دی و این او بیشک منگا لجمیعون یولوی دلیو حاضرونا بیدار او تیار فا اخرجنام پس او باسن منگا غیل را من جنات داغا باغونا واغویونا و داغا چینونا او داغا خزانونا و مقام کریمو او داغا زائزت والنا کذالکا فعلنا کذالکا دارنگی کارمی ورسراو که و او رسناها او په میراس کې ورکل ونغا هغه باغونو او چینو او هغه خزانو لره بني اسرایل بني اسرایل ته فاتبعوهم پس ور پسې شو د فرغونیان د بني اسرایل پسې مشرقينا په وقته سبا کې فلما ترالجمان پس هر کله چولید دو دوالو ډالو یو بل لره قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى و اغمالگرو دو موسیٰ علیہ السلام ان نابی شکم گلم مدرکو نارا گیر کلشو ولی مخی تا دریاب ده روستو رنائی اولگی دا ایلا پیرغون نظر اولگی دا او دا دی نظر پا پیرغون پا لخکر اولگی دا لوی لخکر ده مخی دریاب ده اس پا کوسو قالا اوی موسیٰ علیہ السلام کا اللہ چر نداسے بیشک زمان سر رب زمان دے سیاہ دین زردہ چوب خی ماتا سلار او خی ماتا, ماتا سر زمان رب دے د انبیاء یقین دومره کامل وی فا او حینا دوارو طرف انا گیر دے خود پیغمبر یقین تا گو رزکا اغا پا تلے پا حکم د اللہ باندے نو یقین خاما کا فاو فا حینا فسو هیو کلم گایلا موسی علیہ السلام تا د چوا ته پم سا خپل سره البهره دریاب لره نچویوه فن فلقا جدا شو فکان کل فرقن فشو هر یو جزء د دریاب نا ک فود لازیم پر شاند غرلوی بس لوی لوی داسه غرون شو او دا سوره دیا او په ځای زایبان دی او 12 لاره جوړې شوې کط او د العظیم د غرلوی هر یو جز داسه شو و از لفنا الله اکبر او سوره یونس کوم تفصیل درشه و دا رنگه زفرف کې براشي 100 ایک سورہ زخرف آیات نمبر 55 کہ ہر لارا بالکل داسه اوچا اوچا شوا واذلفنا او نزدیک لمږه سما د غزایتا الاخرین د نور فرغونیانو وانجینان نجات ورکږه موسی علی سلام لرو اا چاله لا چود سره ټول لارا ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق لمږه د نور فرغونیان بیشکه همه پدې کې عبرت ته و ماکان او ندی اکثر دای نامومین ایمان راوړونکو او بیشکه رابستہ هم خزور ورده په انتقام باندې الرحیم نهایت محربان تفریق سیشو یو لس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتلو علیہم نبع ابراہیم اذ قال لعبیه <سؤال> و <سؤال> قومه ما <سؤال> تابدون <تص> دې ځان اوس دوي مواضيع ذکر کړي د بارا د تخویف دنیاوی چې ګورایما سلامونه د الله د وحدانیت او داو معنی چې برکات اچون کې یو الله دی کنا معنی نو قوم د ابراهیم تاو ګورا اامي تباکلو تاسو بام تباکم دوي مواضيع د ابراهیم علیه السلام او وَاذْلُوا عَلَيْهِم نَبِي إِبْرَاهِيم ۙ اول ولابه د خبر د ابراهيم عليه السلام اذ قال لقوم اذ قال لابيه اركله شو خپل پلار تا خپل قوم ته ما تعبودون د سشي بندګي کوي تاسو قالو نعبد اصناما وي موږ باندې کې کو د بوتانو فنزلو پس يو موږ له هدا ته عاكفين من جوري كون کې د بوتانو سنم وي بوتا او بود ستا وی هارها غشه چه ما سواد اللہ نه بندگیو شوا که قبر ده نو سنم ده او که تود ده نو سنم ده او که بود ده نو سنم ده حالله حالی سناونه کوم وي بره همللی سلام حال اسمونه کوم اي هر کاه چې تاسو بل د او ینفاونه کوم یا نفادر کول او یا زورروونه یا ظر دفه کوللی شي ستاسوونه قاللو بالوه جادنا ازرااب دی نه نه نه ن ظر را کولی شي نفااره کولی شي ظر لرې کولی شي بس منږ زکه کو کابیرینو داسې کړو <تصفيق> قالوا بلوا جدنا ويدى بلکی من دلی منگا کابرین فلک ذلك فلون چه دارنگ به کول قال افر ائتم ما کنتم تعبدون ويدى ابراهيم عليه السلام آیا غور کړه تاسو ما کنتم پسماني تعبدون چې بندګی کوي تاسو انتم تاسو بغفلوا من شران په خانی فانه عدو لي ټول زما دشمنان دي مگر اگر رب د مخلوقاتو اجکم خالق حقیقی د معبود حقیقی ما سوا دا غن استاد ټول معبودان زما دشمنان الزی هغه بادشاہ خلق انچ پیدا کړي مال را په وې هدی نو دا الله هغه لا تلار خیوا تا ولزی یو بادشاہ یطعمنی چې ډوډۍ را کوي مال را یان تربیت کوي زما و یا سقینا او بران کوي مال را وَا إِذَا مَرِضْتُ أَوْ حَرِكَ لِي شَيْءٌ بِمَرَضٍ فَهُوَ يَشْفِينِ دَاعِى اللَّهِ شِفَاءً كَامِلًا مَا جُؤْلَوِ وَالَّذِي دَخَلَ اللَّهُ تَعَالَى يُمِيتُنِي چي اغه موږ کوي بمالرا ثم يحيين بها جونده کوي مالرا پرز د قیامت اکبر بيان القران والذی یمیتنی پس پلنی تیبر علمر گرا کای چې کلمین تراشی ثم یحیین بیا د قیامت پر اس باندې به بیا ژوندیکای بیان القرآن کې معنی کای اشرف علی تانوی رحم الله الله اکبر و اذا مرضت فهو یشفی الله شفاء ور حصر ده الان کې نور زینو کې نسبت د شفاء غبین تام شوه دلکه سورې نہل کې ای کم شفا دا کم نزبت دے اغا نزبت سببی دے سبب گرزی اغا اسباب دی او دلته چه کم دنو اصار حقیقی او موثر حقیقی اغا اللہ دے او اغا اسباب دی واللزی اغا ذاتو اتم او چې تم کوم زو مېلارم ايخ فريل چې بخنه بو کې کار زما د نا مناسب کار زما خاطر یب مانه د ګنانه کار زما یا نفس مقصود اظهار د اجزده يوم الدين فرض د قیامت باندې رب هابلې اوس دواګانه د ابراهيم عليه السلام و حرام بيرام زما اوله دعا والذی اطمع ان يغفر لي دعا اوس دعا رب ا رب حبلی را کی مال را حکم النبوۃ و الحقنی دریمه دعا و الحقنی یوزای کی مال را بس صالحین جمعت انبی او سرا بس صالحین او سرا نبی علیہ الصلات والسلام دعا اختا اللهم و الحقنی بالرفیق ال اعلا یا الله ما او او الله پر رحم وکي او ما درفيق عل حواله سره او زاي کي جنت ته ميږي وجال لسانو رحمت او وجال لسانه صدقين او اگر زمي زماده فار لسانه صدقين ذکر د خيره ذکر د لسان لسانه مراد ذکر او صدق مراد اغا خير <coughs> ذکر د خير فل اخرين پرستانو خلقو کي يا الله چماتا تمام خلق رست و ذکر خیر کوي زما دا سه پرده و ساته او دا سه کارون رانا و آخلی و جان نی پین زمان دوا و جان نی اگر زمان را جنت نائیم دا اغاوار سانو دا جنت دا نعمتونونا و غفر لی ابی شپگ مدوا او بخششو کی زما پلارتا بشکو کې زماعلار ته په زریده هدايت باندې انو کانمن ازوالين بشكده دې دو گمراہنونا دې دو گمراہننا زماعلار ته بخش شوکي يهودو گمراہنونا يو خدا چې داي و تعالی پاتنوا لکه سوره توبه ايات نمبر 113 کې تیر شو فلمى تبين له انه ادول لل الله تبرأ منه بیا ته برئات کړو چوغه فرله ابيبل هدايه لا کومه معنا وکړه يا الله د ته هدايت اوکي ده دو گمراهانو نه ده گمراهه هدايت و توکي بیاي او باخه و ما دعا ولا توخزني مغ شرموی مال را مرسواکوی مال را یوما یوبا سونا پا عرض باندی چی پورتا کول بشی حال یوما دا سرز ویلائن پا عمرن چنیس پیدا بورنے کیسا قسم مال ولا بنونا او نزامن الا من مگر آغا چا تا اتا اللہ چرا غیلہ تالا تا بقلب سلیم پا غزلوس پا سالم سرا بقلب سلیم ابن کسیر او قرطبی معنا کړي چې سالم وي د بدعاتو نه مطمئن وي سنت باندې اصل سالم او انل بدع ول وي یعنی مطمئن وي سنت باندې او د بدعاتو نه صفا کړي و دارنګه غرائب القرآن معنا کړي بقلب سلیم عن الشرك د شرک نه چې کمزله صفا کړي وي دارنګه تفسیر د ابن عباس کې معنا راضي سليم من بغض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دا سړي زړې راړو چا د بغض د صحابه کرامو نه آ پا کو خالیو و اوزلیفتل جننه او نږدې بکلیشي جنت د پاره د پرېزګاران برزت او برزتل او سرګن بکلیشي جهنم د پاره دا, پار دا سرک شو اخیلا وبولې شیدایته اي نما کنتم تابودونا شرطدي اينا شرطتدي ما غو خدایانو کنتم تابودونا چې وای تاسو چې بندگی و مکول ما سیوا د الله تعالی حالین سرونا کوم اي امداد کولې شي تاسو وین تاسو ورو نه یا بدلاغسته شي تاسو کوب کی بو او باغور زله شپړم خفیا پدې جانم کې دی وی والغا ون ټول گمرهان او جنود ایبلیسا اجمعون او لخر د شیطان ټول پټولا قالو او هم فیھا یختصمون قالو ای بدای پداسه حالت کی چی بدای پدې کې جګړه چې جګړه بکای پدې جګړه جګړه کې بوای وتللا این کننا لفی ظلال مبین تالا قسم پالا بانده این کننا چه بیشک خام خو منگا پا گمراهی سرگنده که ایدو نسوی کم ار کلا چه برا برا ولی بمنگ تازو لرا فیو صفت دا صفاتو که بی رب العالمین در رب دا مخلوقات سرها چه تازو لرا دا اللہ کم صفتو ندر کردیو <تصف> کم صفتو نا چه او تازو منگ اللہ سر برا برا نو موږ دا لا ټیم ډیر دا مولیا نو پیران تاباتل پرستا چړې په دې خوشالیدل چې دا الله د کتاب په مقابله کې زمون خبره د امن له شي دای و ما زلنا اوای بدی و ما زلنا نی گمراکڑی نو گمراکڑی منګلرا مگر مجرمانو بیمانو فمالنا من شافین پس نشته زمنګ د پانانن نه نشته زمنګ د پارا سوخ شپار اسیان والا صدیقین او نو سوخ دوست خالصو فلو اننا پس که چری یقینا بشکا لانا وې زمنګ پارا کرتن وا پس دنیا تا فانا کونا شیبو منګا مینالمومنین د مومنانو نا بیا بداس لگیای بے شک ہما پد کې ایبرات ده وا ما کان اکثرهم مومن نن دي اکثر د ایمان راولونکي او بے شک ربستا هم حاضر اور د انتقام او مهربان ده کذبت قوم نوحین المرسلین درې ما غیا ب طور تخویفی دنیاوی او تسلی نبی علی صلاتو سلام تا خپکیګه ما نوح علیہ السلام دا ما صلا دا او هغه باندې الزامات ات لا ګولې دی پتا به ام لګي خپا کې غوا الله نسبت دروغ کو قوم نوح علی سلام د ام بیاو د ام بیاو ټول ام بیاو ته نسبت د دروغونه وکړي زکه صرف نوح علی سلام وترغلو خو یو پیغمبر ته دروغ وې نو دا داسې دی لکه د ټول ام دروغ دم چې دروغ جنتیا چي دی وکړه زکه چه در طولو انبیاء و مسلا عاقیده وصول در انبیاء و یو ایدن قالا ار کلا چووی دیتا اخوهم نصبید دی یا اخو مغرور د دی خیرخوا د دی نوح علیہ السلاة و سلام آیا تانسو زنان نبچ کوئی دو کفر او در شرک نه کفر او شرک نزان نبچ کوئی بیشا کزو ستاسو دفارا رسول ما امانت گر غویر گئی دا اللہ تعالی نا پت پری خودلو د شرک وات ویون او تابدارو کې زمما پاقیده کې وا ما اس الکما نو غلم د تاسو نه علیه پدی بیان باندې مین نه اجرن سقم مزدوري نه د اجر زمما مگر پربد مخلوقات باندې پس او یری گئی دالانا وا ات ویون او زمما تابدارو کې مخکمو وی فت پقلا وات ویون نو التا مدل تکرار شو نه تکرار نشته التے فتق اللہ اوی اری گئی دا اللہ تعلانا اوی اری گئی دا اللہ تعلانا گورا فتق اللہ علا تتقونو وی آیتا سنے اری گئی دا اللہ مراد کفر و شرکت زان نبچ کوئی نو دلتا کہ فتق اللہ تماموں گناہ انو کے فی جمعی المعاصی واتوئون فا آمالو کے زمان تابدارو کے فتق اللہ واتوئون پریگ دائیے او یا ری گئی دا اللانا یعنی شرک کوي عقیدہ کی زمان تابعی دلتا بیا فتق اللہ تولو گناونو کے واتوی ان پامالو کے قالو اوی دی انو امینو لکا آیا تزدیقو کمنگستا واتباکو حال دارے چتابی داری کرستا الارضلو نا آجزانو خلکو آجزانو خلکو اللہ ما آلوسی شکری آن ذکر کئی مسائل الجاہلیہ کے چا غیباں استدلال په بوتلان د شیبان نکوه چې کله غریبانو بغاوا غستو او اغه ایتابې چکم ده د نافوهی نسبت کاو الله اکبر او سوره یوهود کې امدا تیر شو آیات نمبر 25 کې او 27 کې او د زمانی د دا جاهلیت دایو ظلمو چې هغه بدعوه چې بای دا څنګه دین دیلا اجزان دا قبول کړل دي چا غي کتل چا جس خلق دی په دا باطل دي دا طریقه باطل ده اوسم د خلقو دا ظلم نه مال دا او پیسې په کار ده سړیا دارانګه ا ذکر کوي رامیو مانیت تابال حقا بعدم الاخلاص و طلب الدنيا بل ظلم دا غي داو چا غي بده چا چې په حق ثابتداروک لید کې اخلاص نشته سړیا د دنیا ل راغله عجز ده عجز شویل دنیا طلب کوي زمانہ د جاہلیت کې دا وسوم خلق دا وایي اټ نوح السلام تویلو کنا قال و ما علمي بما كانوا دا جواب دا غي ده ما ته علم نشته په آسمان دي چې د عمل کوي پینا حسابونه ده حساب د دې مگر پراب زما باندې کچره تاسو پوهه غي دا و تاغي دک ویلو چې کې اخلاص نشته اجه ځان دې تاسو خره دنیا بنیاد طلب کو لال سي دین باندې کړه ده اوسم دا وی یرمه ده اره سو کې د طالبان چې کم ناز ته وې دا د لډړې نه ملاوي دي دا ډوډۍ له سړی راغلی ولا نه ملاويږي دا داغه زمانه هغه کافر پاتشي وي د پیدا شوی دي وای ډوډۍ ولا نشته الله اکبر دارنګ د دا تکبر دواجینا د تکبر دواجینا ایراز به کو د اغه شینا چې کم کې با غریبان داخل شو وې دا غریبان او شړنو ال بد سقرجو و انا او نه يم از شړنکه المؤمنین مؤمنان الله وې دا مؤمنان او شړا ال ایراز و اني دخولې فل حق الذي دخل فيه الضعفا تكبرا وانفتا چکهم دین کې با زوری را داخل شوی نو د ایراز دا غی نه کو تکبر به کوم دې تنه راځو وې دای د ځان لره کا او دا به پیغمبري پاک تام وي لکه سوره کاف کې تیر شوی دا رنګي سوره انعام کې تیر شوی آیات لمبر باون کې آیات لمبر 35 کې سوره ابس کې ال دوام راشي آیات لمبر 1 2 کې وې دای لره د ځان نو ال بمن راځو اوسم دا سیوي این انا نېما ذیل انا ذرو مبين مغاريلا وركون کې سرګند قالوا و يا الا الا لم تنتهي انو هو هو غير رب اتيوسه و کچره مننه شوت خام هاشي بتا المرجو مين د کنزله شونا مين المرجو مين د شونا قال رب ان قومي کذبون ویت نوح علیہ السلام اور رب زما بے شک قوم زمان نسبت بد دروغ او کما تا پس فیصلہ کی پما بین زمان پما بین دے کہ فیصلہ فرا او نی جات را کہ مال را او چا لرا چ زمان سر دید مومنان انا پس نی جات ورک منغا غتا او آ اچھا تا چود در سرا پاکیش تھی ڈک کlesh او بیا غرق منغا باذ الباقین یہ ترجمه پس د باقین انا پس د باقی نه دا نور مغرکل بیا یا با دو غرکل منګه پس د نجات دینا الباقین دی نور لرا باقی ولرا فرغونیان لرا ها ما ح بهشکه ها ما پدی کې برته او اکثر د خلکو نه ایمان نه راړي او بهشکه رستا ها ما ها زور اور دی مهربان کذب تعادن المرسلین سلورم واقعیا بطوره او تسلی نبی علی السلام تا نبی علیہ السلام نلتسلی گوراں غود علیہ السلام تاو گوراں خفا گما اغم دا مسالہ کروا پا غیت ترازات شیو پتا بمکی گی منکرین بطباق املکا قوم دو چې میں بطباق کروا اکرام المومنین و احلاق الجایدین کذباتو نسبته دروکو اادیانو انبیای کرامو تارکله چوی دی تا دی رور د دیهود علیہ السلام ایتان ځان نه بچوې د شرک نه به شک از تاسو لپاره رسول يم امانتګر او یې ریګی د الله نه تا به داری وکای او نو غاړم د تاسو نه پدې بیان باندې سمزوري نه د مسدوري مگر پرم د مخلوقات باندې اتابونو نبی کلی ری عین اتابونو نا آیا جوړاوی تاسو بکل لرين په هر اوچت ځای باندې آیا تنخه تابسونا لوبکوي لوبکوي لوی لوی ځایونه باندې به نخې نخانه جوړول او خپل یادګارونه به دا به کول دارنګ لوی لوی باندې دا به جوړول او یادگار چې دا به زما یادګاری دا نه فودا دیک لکنن سبا چې خلک زبې دا کارو وکما بوډو لاګو دا پلان کې چوک دا بل چوک دا بل چوک چې دا سبا زما یادګاری وایي دا لابی راغستی ری موشی لارا پخشی با پلان کی مولا لارا پخشی با دست پلان کی چور من دسته پلان کی غټ غل دا لیکل دا دا دا باغی کولو دا مرز هغه کوه وتتخذونا او جوړوي تاسو مسوانه ابنګلی لعلکم گویا کې تاسو تخلودون همیشه وی پدی دنیا کې و اذا بتش تمہ کلا چملا کوي تاسو بتشتم جبارینا هملا کوي تاسو ظلم کون کی چې کلا وا یو چاتب املا کو لایا چا سفید او غیر اساس ګوله نو داسې ظلم سره به چې کوم ظلم مې کو داریتاسو مکوئی فتکل اللہ ویری گئی دا اللہ تعالی نوتابدارو زما په مالو کې واتکل ذی ویری گئی دا هغه ذات نا امدکم چېم ام داري کړي تاسو به ما پاونې باندې تعالی موناجي تاسو به وی ای ایم ستاسو به ان امن فسرو سرا ډنګرو سراو باندې نو په ځامونو په باونو سراو او او په چینو اني اخاف علیکم بشک پتان سو باندې دا ازاب دراز لوينا قالوا سواء علينا ويداي برابر اندازه پوم باندې کتو وصیت کوي مونتا ام لم تکو من الوایذین یا توصیات یا نیت د نسیت کوونکو کته نسیت کوي مونږ یا نه ته د نسیت کاون کنا خو بس مونږ برابر یو الله اکبر مفسری کرام ګڼ تر کی بات کړي و یا زکا و ادم و زکا مستوینالینا انس استا دا وا زو ادمینا و زو دا پم باندې بالکل برابر دی پمغه الله اکبر ها د زمانه د جاہلیت یو ظلمو او په زمانہ جاہلیت کې د نبی علیه صلاتو السلام قوم کې دغه بیماری وا زکه دغه د اسلام لپاره واقعا د هود علیه صلاتو السلام نو قوم ذکر کېده اډیانو ای بام داوی رل وکړه ه سوا اون علیہم ا انذرتهم ام لم تنذروهم لا یمنو نا دیمه نرای بسم الله وعلىنا اوا حث تم لم تک من الواعذين ان هذا الا خلق الاولين الله اكبر ان هذا الا خلق الاولين نده دا بیانستا الا خلق الاولين نده دا دینستا مگر دین د پوخانو پفانیم د خسرغلی وسړیا یا ان هذا نده دا واستا الا خلق الاولين اے کذب الاولین مگر دروغ دی دا پخوانو ستا دا آواز و نسید دا پخوانی دروغ دی سړی منتر دروغ کیسی شروع کردی گولا پیغامبر بیان تا نسبت دا دروغو دارنګې دره ما مانا این حازا ند دا واستا الا خلق الاولین مگر عادت د اولنو اے عادت الاولینو واما نحو اونی منګې معذب عذاب لل شوي منږ د به عذااب نشي دا کوې په پس دبوه په نبت د دررو کو د یوه په لامګغی له پ بې شهه پهې کېتي او نه دی سر دې خلکو مان راړون کې شهه زورور د محروبان کاذا سموود موورین سموود نین موورلیین پنځما واقعیا بطورې تخویفیدننیوي و سلی ن نهبي ص الله عليه وسلمم اوګورړ صالح علیہ السلام تاو گورا او دا مسلہ کڑیوا تا باندی بام الزامات لگی سنگ چی صالح علیہ السلام باندی لگی دلیو او تا سنگ سپور ستر شوئے تا باندی بام دا سرازی مضبوط کا مومن لبن جاد ور او دیبات با کومہ کذبته نسبته درو کو سمودیان او انبیای کرام متارکل چوی دی تا نه سویر دی صالح علیه السلام ایتان ځان نه بچوې د شرک نه به یقینا زستا سره 파 او یاری گئی د الله نه او تا به داریو کې زمما باقی ده او نو واړه نن تا سنان په دی باندې سمجذوري ند مژذوري زمام پرب د مخلوقات باندې اته تر کونا آیا پرې به خوده شی تاسو فی ما هاونه پاسکه هاونه چې دلت کې په امن سرا فی جناتین یعنی دی باو نو کې او جنو کې او د پسلو نو کې واکا جوړو کې چې غونچه د نرم نرم دي عظیم تازه تازه دي وطن هتونا. او کانس تل کوي تاسو مینل جبالید د کورون نه بو فارحینا تکبر کا انکی فارحینا حازقینا حنر کا انکی لوی حنر مندو غرونو کے بے بانگلے جوڑو لے او دمائی کرام ذکر کئی داسے بانگلے غرونو کے بے جوڑو خلق ای ترقیدہ قرآن کریم وی وما بلغو می ما آتیناهم دا پوسنی کافرو دا اکی په فانو کافرو زرمي سي تام نه درسي دي يا غيله چې ما کومه ترقي ور کړې و لوي لوي بانلي لوي لوي شیشه په غروونو کې به لوي لوي بانلي جوړول او شیشه به په کلا ګولې خيستا خيستا او خيستا و نرمندو الله اکبر دایوس رالل وای دا ترقي دا ترقي دا ایس ترقينه دوايان ترقيا غدا چې په قران او سنت باندې راشګر کده خارو د پول باندې وسېګه چې قران فَتَكُلا وَيَرَى غَيْرَ الله تَعَالَى نَوَاتٌ يَنْتَابِدارو کې زمہ وَلا تُتْو او تابدارم کوي تاسو د کارو د حکم د مشرکانو الَّذِينَ آكْسَانُ فِلدُنَا فِلاردې چې فساد کوي فسما ککه مفسرین کرام ذکر کوي بيوف سيدونا به شرکې ول بداتې ول لغیر الله بل تربت دعوت ورکې شرکيات او بدات کوي فسما ککه ولا يصلحون او يصلان کوي الله اکبر هو کانادا سے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قوم کې امداد شو زما نه د جاہلیت کې ای تم چې به وای ځا قیل لهم لا تبسدو فیل ارض قالو ان نحنو نحن مسلمون این نو قیس لا کویس لا موږ مسلمین دا د زمانه د جاہلیت یو ظلم فساد تا اسلام لکوسو فساد تا اسلام پبا جوړ بمبارې کیږي دا موږ اسلام کو فساد موکو کو کدا اسلام دا دارنګې پسواد بمبارې کیږي پا مدارسو بمبارائی کی گئی علماء کرام دا غیب بیزتائی کی گئی وی دا اسلادہ دا اسلادہ پا سات تا اسلاویل دا دا زمانی دا جائلیتی زلمو دا اسم دا جاہلانوئی قالویو دایی ویلیو دای انما یقینا خبر دادانتا من المصحرین اول اعتراضو بیشکتی تجا دوکلشونا ما انتا دویم اعتراضو نای تو الا بشرون مگر سڑی قدری میسلونا زمن پشانت فاتی بی آیتن دویم اعتراضو پس رات لو کامنگتا پیو موجیزی کچریت درشتو ننا قال آزین قطولا وی ها واخلی وی واخلی دا دادا اوها دا اللہ شیر بندی دا لامبارد د سکلو دوبو ولکم شیرو یوم معلوم او استاد سو د د سکلو دوبو درز مقرر کله شوی ولا تمن سواب سوینا او مر شیطان سو دی تاس تکلیف لرا پیا خوزا پیا کوم پس او بنوی تاس لرا ناقیم آغذاب نازیم درازی لو درازی لو درازی لو عذاب یوم نقیم ما ا غذاب در ازل او عذاب یوم نظیم عذاب در ازل او د اغه یوی رزلوی عذاب فد عذاب د اوجر پکې د جوار ده فاقرها پس زخمی کړه د ای او خیلرا زخمی کړه ای او خیلرا څنګه زخمی مصدح قزار مسدا یا مسدا مسداه قزار هغه څه دوه خستا خزراله وتې اغې به سروې ډیر نو غوي ګوره دا, دا دیر او به ډیر زیات سکيوز منغه او سروې ډیر دی اخو خامہ خامہ روزانه او بکول غاړي زمنغه غي لا په کلام برني پیدا ورشه وی مونږ مقصد پوره کو اخز هوتاوې خو ته دا سکاروکا چې ته مونږ تاسو وای مونږه وکو فایدا سکاروکا چې دا اوخه دا ختمه کړه هغه بدبخته پاسيدو او هغه چې کم نه دا اوجلا الله اکبر وی اوجلا او اول چې صالح علیه صلات و سلام ده اوه تاسو به کی گئی اوله رز بانده ده ده رنگونه زیاد شو پا دوی ما بیا رنگ سور شو او پا دره ما بیا رنگونه ده تور شو صالح علیه صلات و سلام پا کې شو او ده حالت که چکم نه ده بیا مرگ راغې او مړ شو او بیا تالاش کو خو بیا نومون تو اللہ پی عذاب راستو تواعی کلا بیا له فقرروها په ظف میکړ د دی غو خ له پاس به پا او پهش فينادي من خ معه پس اونودد ل العاضبه بشا کها محه په کې مررات ی او اکثر دې خلکو نمان ن راړي او بشا کارستاخوا خا محه غ د زوروررم روبان که ذابدطوم لوطین المورسللی ش فګمقییا به طورې تخوی في النبي ص الله عليه لم. اوگو رنگو ملودتا انکار چوکو ده مسلید توحید ناو ناپرمانی کو لینو اللہو ایمان تباکلو نسبت ده درو کله قوم دلوط علی السلام او انبیای کرامطاهر کله چوی دی تا خیر خوا ده دی لوط علی السلام الا تنتقونا ایا تظن نبج کوئی د شرک او د نارواونه بیشک ازستاسره فاره رو رسول یما امانات ګرو ویری کی دالانا وا تیو نوزمات به داریو کینوالند تاسو نه پدې بیان باندې سمجدوري ندا مزدوري زما مگر فراب د مخلوقان باندې اتا تو نذكرانا ایا راتل کوی تاسو ینوتا الکانوتا مین العالمین ادخل او پرېګدای تاسو ما آغا جزء آغا حصه مباحه خلق لكم چه پیدا کړل دا تاسو د رب تاسو من ازواجکم د بیبیانو تاسو نا تاسو لچی بیبیانو کې الله کم زای جائز پیدا کړی دے اغه مو پریخو د ولکانو ترازی بل انتم قوم نادون بلکې یی تاسو یو قوم ظالمانو قالو لئن لم تنتہ لئن لم تنته و و دیق منن شوته ای لوط علیہ السلامه مخا مخاشبه من المخرجین د استلی شونا من بده جلا وطن کو و السلام به شک ازو د عمل تاسو د پارا من القالین د بد گنونکو بد گنونکو نیم قلا یقلین نه بد گنلو رب اره زمان اجاد راکه را راو اغا تابعدارو زمان را مم ما د بدلی د اسنا ی عملون چدی عمل کوي مما اے من جزائی ما دا بدل دا عمل کوئی پس نجاد ورک منګه غلرا و تابدارو دا غلرا طول لرا مگر آغا بودای خزاد آغا فیل غابرین په پاتشو کیوا دا د دم مرن الاخرینو بیا حلاکلو منگا آغا نورو لرا او منګه منگا پا غیباندی مطورن باراند کانو پس ډیر بدو آغا باراند یرو لشو بیشا کا خام خا پا دیکی عبرت تی لیکن وما اکثر و مکان اکثرهم او ندي اکثر د دی خلکونا مومینی نه ایمان دارون کی او بیشکر افستاخام خاضور وردی محروبان کذبا و مواقع بطور تخویف دنیاوی و تسلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم او گونا قوم دو شوئی سلام صلی اللہ علیہ وسلم اغمی تبا کرو کتا تا جادو گروائی پیغمبرانو خفا کیگاما شوهی بلی سلامتی جادو گرویلیو خوغی ما تبا کریو مومنان لنجات ماور کرو ستا ملگری ستا تابدار الیو مل قیاما اغا بخلا سوم اغا با نجات والوی کذبا نزبت درو اکدو از حامل اغا زنگل والا ایکا زنگل اغا زنگل والا الام